вилетів на творчі сухарі. Довгенько довелося йому поневірятися, доки знайшов собі місце літературної роботи. Маю приємний спогад про свою маленьку причетність до Тарасової літературної біографії. Я ще тоді працював у літ Україні і зі мною трохи рахувалися. Посада за критикою газети в тодішній ієрархії була далеко не низова. Окрім того, заступниками головного редактора видавництва «Молодь» Були Володимир Затулевітер і Дмитро Грицюк, з якими я приязнився. Це був той типовий випадок, коли неформальні стосунки беруть гору над формальними. Тарас сказав мені, що в молоді лежить рукописію статей від портретів, але це каїлки сему, а молодь, нагадую, його видавництво є середньої ланки функціонер тарасів знайомець давніх літ, який ультимативно заявив, ця книжка не повинна вийти. Я попрохав Затулевітра і Грицюка дати мені Салижин рукопис на рецензію. Дали. Я не захвалював рукопис. Тексти були дуже добрі. Затулевітр став читати мою рецензію і недовірливо запитав, а чи не занадто апологетично ти тут пишеш? Я запропонував йому самому почитати рукопис. Він солідаризувався зі мною в оцінці Салиги. Оце справді рівень. Всі поради і побажання Салижиного недоброзичливця з комсомольського ЦК було зігноровано, і 1983 року молодь оприлюднила книжку «Право на себе», котра відразу ж поставила автора в ряд найцікавіших критиків нового призову. Це була для нього важлива подія. Видавництва тоді вкрай рідко випускали літературно-критичні книжки. Хіба до ювілеїв «Літвельмож» виходили монографії «Літпортрети»? А в цій свіжій, розкуто написаній збірці Салига говорив про молоду поезію, про неврахований офіціозом таланти, зрештою, на той час вона якоюсь мірою і респекталізувала його він уже був автором непоодиноких, часом кастрованих цензурою і не найрозумнішими редакторами газет і журнальних статей. Сьогодні професор Салига – один із найвідоміших українських літературознавців. Можливо, один із найкращих знавців не тільки діаспорної, а й тутешньої поезії. У його життєвій творчій біографії було ще чимало всяких перепон. Він жив у постійній напрузі сил, долаючи їх. Є на світі щасливчики, яким усе дається, мов би, за виграшки. Так, мов би, ангели з небес ними опікуються». У Тараса нічого такого не було. Він, як той роботящий селянин, який знає, що в нього немає іншого виходу, пер свого плуга. Отже, є всі підстави твердити, що він передовсім сам зробив себе і найперше має завдячувати самому собі. Йому належить не менше двох десятків монографії, книжок від портретів. Це таки справді авторитетні літературно-знавчі здобутки, і річ не тільки в кількісному та якісному доробку. Він спромігся на прямостояння і на послідовність бути собою і тоді, коли це не давало життєвої вигоди, але впливало на далеке майбутнє. Він відстояв право на себе. Збувся. Йому вистачило таланту, інтелекту і духу. А кількох здібних і порядних зачовгали своїми брудними чоботиськами і затовкли всі ті, кого насилали зміцнювати ідейний, клімату літературі боротися з усіма неблагонадійними і скількох талановитих вони перевели в ранг неблагонадійних. Якщо спокійно проаналізувати, скільки уваги приділяла літ Україна літературі, то ще найоптимістичніше буде стверджувати, що це не більше половини публікацій, а половина йшла на всяку, часто навіть на навкололітературну метушню. По-перше, обслуговування літературних вельмож, Іде, скажімо, кандидат у депутату до Верховної Ради на зустріч зі своїм електоратом, а його супроводжує екскорт, де є і фотограф, і репортер, і хтось із чиновників. Водять вони завтрашнього парламентаря на зустрічі в навчальних закладах, будинках культури і так далі. Розповідають, який він святий і якими неумрущими творами вже ощасливий в людству. Люди бувають з цікавістю й довірою те слухають, з піететом дивляться на письменника, і він без зайвої скромності підносить себе в їхніх очах, розповідаючи про своє босоноге дитинство, про те, як пробивав собі життєву дорогу, як і які видатні книжки ще напише. Хоча, чесно кажучи, вельми блідо виглядали б тодішні кандидати до Ради порівняно з нинішніми демагогами, популістами і товстосумами. Явно не той калібр. Єдине, що тоді багато шуму здіймала група обслуги в літ Україні вибори класика до парламенту були інформаційним землетрусом, газеті вже було зовсім не до літератури. Ще дуже багато метушні з великою кількістю людей, письменництва і трудящих та начальства на місцях було під час усяких декад і днів літератури що відбувалися в усіх республіках і областях України. Мені доводилося брати участь у тутешніх заходах. Це були справді масштабні події. Зрання від спілки вирушає кавалькада автобусів, що везе до сотні майстрів пера. Ось вона вже прибуває до Полтави, Сум чи Черкас. Першим ділом обід. Інколи він навіть переходив у вечерю в головному ресторані міста. Все обласне начальство тут, в Антрактах, між велимовними тостами воно розповідає про високі звершення трудівників області. Письменницькі ж вожді вправляються в тостах-компліментах на адресу обласних очільників. Пізно ввечері напівпритомних майстрів пера розвозять по номерах, де кожен при бажанні може знову і знову, хоч би й до ранку, обійматися з бахусом. Здається мені, що тепер постільки не п'ють. Тоді всі, а особливо ж митці, жлуктили горілку мов коні воду. Ранок, снідання з легким опохмелянням, а далі письменників розтасовували по різних видах транспорту, ясна річ, не на підводи, і вони їхали до трудівників ланів, фермів, фабрик чи заводів, щоб учити їх працювати справді по-комуністичному. Скрізь, куди прибували майстри пера, переривалася робота і починалася розмова про те, що заважає нам досягти ще вищих звершень. Принагідно сатирики читали свої гуморески, лірики щебетали про кохання і красу природи, а романісти переказували сюжети своїх творів. А далі, як і належалося, обід. Тут же й виступи. Знову горілка, хоч залися, а страв тижнева норма на кожного. Ніхто нікуди не квапився. Всі можливі проблеми зникали. Письменники, видихаючи горілчаний дух, Враталися з народом, присягалися в тому, як його люблять, а народ розповідав про те, що він не може жити без своїх дорогих письменників. Справді дорогих, бо народові вони обходилися таки дорогувато. А попереду ще була прощальна вечеря в обласному ресторані, де кожен мав змогу добрати те, чого ще не добрав. Після прощальних тостів на коня, на стрименок, щоб погладити доріжку, майстів пара заводили – а де когось заносили, чи затягували в автобуси, і кавалькада, який чи не всі вже поснули, брала кус на столицю. Наступного дня в цика доповідали, важливий ідейно-виховний захід пройшов на високому рівні. Трудящі пояснили письменникам, яких творів вони від них чекають, а письменники побачили багато нового і повчального, що знайде своє місце на сторінках майбутніх книжок. Іліт Україна не відставала, кілька шпальт забивалося немислимою тарабарщиною, яка мала переконати читача, що це була мало непохальна не подія, яка матиме важливе значення і для суспільного життя, і для подальшого розвитку літератури соціалістичного реалізму, котра ще раз переконливо підтвердила, що література йде правильною дорогою і не збиває ціни на які манівці. Які розтішні, раритетні кліше. Зринають у пам'яті, коли згадуєш ту епоху. Театр абсурду. Задзеркаля. Інколи навіть сумніваєшся. Невже все це? І саме так справді було? Розповідаю про те синам, а вони не можуть повірити. З українських десантів у Первопрестольною не забуваються мені два таких характерних сюжети. Перший. Це, здається, сьома всесоюзна нарада молодих письменників, куди республіки делегують свою обнадійливу літературну поросль. Не пригадаю вже всіх учасників наради з України. Пам'ятаю Володимира Затулевітра, Володимира Панченка, Олександра Тесленка, Василя Довжика, Софію Майданську. Знаю, що нас було десятка-півтора. Але ж на календарі значився 1979 рік. 37 років тому... Важко витягти з пам'яті обличчя імена. Мені, як і належалася за моєю іпостасю, довелося бути в семінарі критиків, де нас напучували популярні тоді московські автори Інна Ростовцева, Валентин Дементів, Валентин Оскотський і Юрій Суровцев. Вони перечитували наші екзерсиси,